Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Danas se nalazimo u 20. epizodi serijala Kako ćeš postupiti. Um, prvo jedno oboveštenje, znači sljedeću sedmicu nećemo imati ovog serijala, imat ćemo neki kraći odmor, ali ćemo možda onda u kasnijoj onaj sedmici um, imati dvije epizode, inša Allahu ta'ala. Um, ono što bih htio da vama danem trenutno priliku jeste da isto vi imate uh, udijel u ovim epizodama na taj način da vi postavljate također pitanja ovakvog tipa. Znači možete mi poslati neko znači, pitanje ovakvog tipa kako postupiti ako se to i to desi uh, na tri načine, znači ili da mi pošaljete to uh, putem e-maila uh, ili da mi pošaljete na moj facebook profil ili da ostavite ovde ispod komentara ispod ovog videa na na YouTubeu pa ću možda ona neka pitanja uzeti u obzir pa ću ih odgovođati svakako al možda neka ćemo čak i imati u ovoj emisiji in sha Allahu Teala. Ehm um, to iz jednog razloga zato što vjerujem da puno vas ima ovakva pitanja i slična ovakva pitanja znači karakter ovih pitanja. Međutim ne možete nekad naći odgovor pa ću on ja onaj potražiti u fetvama u fetvama uleme. Ono o čemu ćemo danas govoriti sa Allahom te barakotala dozvolom jeste u situaciji, dragi moji, kad čovjek kasni na namaz. Pa je znači, već provučen, on znači, već zna da će zakasniti na namaz. Da li je nemu dozvoljeno da u, u takvoj situaciji žuri? To jest da, da ide trčeći tako, prema, prema džami ili da ne znam ako, ako, je, ako je u autu znači da počne brže voziti tako dalje pa hajmo pogledati šta je Šejh ona rekao Fetva je ovdje vrlo kratka, uglavnom šejh kaže, ovako kaže, ukoliko je već proučani kamet za namaz, a osoba se nalazi na putu do džamije, neka ne žuri i neka hoda smireno i opušteno. Kao što je došlo u hadisu Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame, kada se prouči i za namaz, ne dolazite mu trčeći, nego dolazite idući smireno. Ono što ste stigli, klanjajte s imamom, a ono što vam je prošlo, dopunite sami znači u, u, ovo, u ovim, ovo je uputa poslanika Salavije Seleme i on kaže da čovjek u toj situaciji znači ne bi smio da, da trči nego bi trebao znači da hoda znači polako znači sa sa sekinetom je l' tako sa smireno što i opušteno pa da tako isto onda kasnije stigne na na namaz I ovo je ovo isto jedan od načina kako čovjek dostigne skrušenost u svom namazu. Uglavnom to je to za danas. Nadam se da uživate ovim epizodama. Uglavnom, Allah subhanahu wa ta'ala nagradio i vidimo se sljedeći put.